Brodslav, četrto največje polsko mesto. Vsako leto, konec marca, gosti zanimiv festival, ki v originalu sliši na ime Przeglad Piosenski aktoriskej ali skratico PPA, kar bi po naše lahko prevedli kot festival odrskega petja. Festival ima na polskem bogato tradicijo in je precej odmeven. Njegovi začetki segajo v leto 1979, ko se je osrednje prizorišče festivala, glasbeno gledališče Vroclavski teater Muzični Kapitol, preoblikovalo iz izključno operetam namenjenega odra v glasbeno gledališče v pravem pomenu besede in svoj repertoar razširilo tudi na muzikle in druge glasbeno gledališke predstave. Letošnja že 31. izvedba festivala je potekala med 20. in 28. marcem. Del širšega, recimo temu gledališko glasbenega festivala, je ob nizu koncertov in glasbenih prireditev prominentnih gostov, med katerimi so letos bili Amanda Palmer, Brandon Perry... Inga Lilje Strom, Babylon Circus in skupina The Magnets, tudi tekmovanje v igralski interpretaciji pesmi, ki ima znotraj festivala prav posebno mesto. Letos je bilo tekmovanje prvič zastavljeno mednarodno, kar bo po besedah organizatorjev usmeritev tudi v prihodnje. Tekmovanje je sestavljeno iz treh krogov. V prvem krogu je žirija izbirala med 70 prijavljenimi tekmovalci, v glavnem študenti igralskih akademij in drugih nadarjenih pevcev, od katerih se jih je v drugi krog prebilo 25, v finale pa na to šest. To pot izključno tekmovalk. V poznih večernih urah 26. marca so tako v glasbenem gledališču v Vroclavu razglasili zmagovalce, med katerimi je glavno nagrado pojmenovano Zlati Tukan prejela slovenska predstavnica, vokalistka zvezdana Novakovič, sicer tudi članica eksperimentalnega ansambla Kebataola, ki ga vodi Karmina Šilec. Ob prestižni je mlada študentka Petja in glasbene pedagogike za zmago prejela tudi denarno nagrado in čast predstavitve na festivalu polskega filma Visla v Moskvi, ki bo letos konec aprila. Ob tem je bila povabljena, da naslednje leto na festivalu v Vroclavu pripravi svojo glasbeno gledališko predstavo. Zvezdano Novakovič je žirijo prepričala s pogumnim in inovativnim programom sodobne glasbe iz roba zgodovinskih avantgard. Predstavila se je za kapela programom sodobnih vokalnih kompozicij. Torej, uh, moja ideja je bila, da v večini izvojam skladbe akapela, torej brez spremljave. Um, in uh, to kar kar neke pesmi, ampak prav sodobne kompozicije, vokalize. In eh, ena od je recitacija, recitacija ena, je naslov, eh, napisal je Georges Apegis. on je grški skladatelj, zelo eh, zelo priznan eh, v svetu, eh, ki pa je večinoma deloval v Franciji. In eh, takšen karakter ima tudi ta skladba, zelo tak duhovit, uh, uh, malo komičen, uh, svež, v glavnem uh, izjemno težka kompozicija, za katero sem si kar veliko časa mojala vzeti, ampak uh, znotraj vsak, vsakič, ko jo šudiraš, kaj novega najdeš, uh, je pa na, ta, ta vrsta kompozicije, bolj šudiraš, bolj ti ujide iz rok in potem v enem trenutku se samo odpre in, in enostavno deluje. Poslušamo odlomek koncerta Donatiene Mišel Danzak, ki izvaja 14 recitacij Žorža Apergisa. Pozicija je ursonata, odkurčvitrsa, to upada v obdobje dadaizma in uh, torej, to je sonata, to je struktura sonate in jaz sem vzela četrti stavek, presto, kjer je torej prav na, rondos, torej A, A, B, A, C in tako naprej, torej prava struktura sonate, kot bi jo napisal, ne vem, hajden, kdorkoli, ampak namesto not so podani zlogi in uh, s tem se tudi pomagala, pač poslušala sem neke sonate in uh, probala ugotoviti, kakšna je energija znotraj tega, kakšna je zgodba znotraj tega in uh, skozi, skozi to uporabiti, uh, to, to izvajati kot kompozicijo. Potem pa je bila še ena skladba, dodatna, uh, Ernst Jandl, uh, avstrijski skladatelj sonatina. Tako. Tudi zelo banalna, malo parodija na opero, kjer klavir začne igrati pačnik so re, ter ter ter ter ter In jaz se pripravim, vdihnem, lepo sprepono. Potem nadaljuje klavir, klavir, nadaljuje lepo in jaz ustavim za hupo, po, po. In glavnem to je zelo komična skladba in deluje v, pri vsaki publiki. V odlomku lahko poslušamo dadaistično ursonato Kurta Švicarsa iz predstave spiksodi ansambla Kebataola. 3, glasba, ki je že skoraj pozabljena, pa sedaj, ko gledam, vse, se vse, v bistvu se ponavlja, vsaka tradicija. Pa, če pomislim, kaj pa je to glasba današnjega časa, je samo to, da je vse pluralistično pa. O pluralizmu pa smo ja govorili že, veš, kdaj, mislim, lebič pa, kdaj je lebič začel pisati pa. In res, ne vem, kaj je bila današnja glasba, da, da en ton zapoješ e, v indijski, v vokalni tehniki, potem drug ton, v baroku, tretji ton, mislim, vse, vse nam je dosegljivo, ta, ta zmedenost vseh kultur možnih, uh, to je mogoče današnja glasba, ampak vse eno, pa te, pa niso to pozabljene stvari, so pa še zmeraj zelo futuristične, mislim, zelo moderne in zmeraj lahko mogoče duh današnjega časa v njih se uh, refleksira tako, ja. In to so zelo, mislim, revolucionarne kompozicije v zgodovini glasbe in morajo biti obojene. Nažalost pač so pri nas bolj klasična dela pomembna, od romantike, klasicizma, novejša dela pa pač ne. In tako, tako, ampak kar še ne pomeni, da vsake toliko časa se mora pojaviti, ne. In, Ta dela so zelo močna, mislim, katere sem izbrala in ta da istična, enostavno skladba deluje, ker je genialno zapisana, ker je tudi zapisana po formuli sonate, kar je, kar ni, kar, kar neka formula, um, enostavno. Pa misliš, da je ne. publika v Sloveniji oziroma tudi druge pripravljena to glasbo oziroma? kdaj bi obla pripravljena Ja, na Polskem je že delovalo za zelo veliko publiko. Torej, jaz sem nastopala trikrat v dvorani z 700 ljudmi in zmeraj so bili ljudje navdušeni. To je že uh, takoj potrjeno, da publika enostavno je pripravljena. Ampak seveda moraš jih pripraviti, zato moraš na pravilen način jih prepričati, seveda. Um, je pa tudi ena stvar, mislim, ponavadi, se to čist človeška narava, ampak če nekaj ne razumeš in ne pomeni, da je slabo, ali pa da je nam narobe, vsaj malo se potrudi pozanimati o zgodovini tega, o nastanku tega, o odzadju tega, pa ti bo veliko bolj jasno. Ne pa verjet enemu mediju, ki, ali pa eni osebi, ki sploh ni bila, naprimer, na koncertu, pa še ima mnenje. In na, na podlagi tega mnenja, potem se ustvariš ti mnenje. Mislim, bodi malo bolj eh, odprt. odprt in pameten za te stvari. Mislim, če se bi rad sam razvijal, moreš tudi na pravilen način se potem izražati pa razmišljati. Žirija, ki so jo sestavljali predsednica žirije, mlada režiserka Magdalena Pikors, igralec Marius Kiljan, priznani pianist Lešek Moždžer, umetnik in glasbenik Marius Libomski in mladi reper Luc, je ob glavni nagradi podelila še dve enakovredni drugi nagradi, ki sta si jo razdelili Maja Klešič in Eva Šlempo. Nagrada občinstva je prejela Adriana Biernačka, nagrada novinarjev pa je šla v roke Malgorzate Fjalkovske. Legendarni polski igralec in pevec Poguslav Sobcuk ki je že vrsto let tesno povezan s festivalom, je o letošnji zmagovalki povedal naslednje. Citiramo. Če bi bil v žiriji, bi glas nedvomno dal zvezdani Novakovič. Slovenki, ki je prvič v zgodovini tega festivala, spregovorila drugačen, nov jezik. Ta jezik ne pripada nobenemu narodu. Je samo njen. Zvezdana Novakovič nam je skozi čustva posredovala zgodbo, za katero ji ni bilo potrebno uporabiti jezikovne semantike. Navdušen sem nad njenim nastopom. Trikrat sem ji prisluhnil in vsakič sem imel občutek, da je pred menoj odprla nekaj novega. Sporočilo zvezdane Novakovič je znano samo njej, vendar če sreča poslušalca, ki je voljan povezati svoje emocije, domišljijo in perspektivo z njenim sporočilom, potem je stikmet obema mogoč. Za vsakega umetnika pa je najpomembneje, da se poveže, da najde stik s svojim poslušalcem. Če ta komunikacija poteka na ravni emociji, je to še toliko bolje. Konec citata. Ugledno tekmovanje, ki ga je svoj čas prenašala tudi polska televizija, je z umikom televizije sicer nekoliko izgubilo na popularnosti, a še vedno je to za vsakega mladega umetnika izjemna odskočna deska in priložnost za nadaljno kariero. Ob omenjenega tekmovanja, Capitol tekom festivala organizira še dve podobni tekmovanji. Tako imenovano tekmovanje, kjer se predstavljajo glasbene gledališke in plesne skupine, ter tekmovanje uličnega gledališča. Festival vsako leto obišče veliko število pristašev glasbenega gledališča, ki zelo energično in toplo pozdravijo vsakega nastopajočega. Zvezdano je festival navdušil, ne le zaradi njene zmage, več tudi zaradi vzdušja in energije, ki jo je začutila v ljudeh. Ja, če ko prideš, je zelo habsburško, mislim je zelo podobno našemu in Mariboru in Ljubljani vizualno, ampak ljudje, ljudje so kreativni, delajo, se res odestvujejo vsak nekaj umetniško miga, potem tudi predstave, primer... Pri nas ni toliko se mizira širje na, eh, da seveda imamo zelo močno gledališče in zelo kakovosno, ampak zakakor eh, eh, malo potiskamo v kot eh, še glasbo pa kip, tam pa se to povezuje, ampak tudi eh, mladi eh, oziroma eh, Ljudje, ki se ne okovarjajo za glasbo tam, poznajo umetnike, poznajo njihovo zgodovino, poznajo njihova dela, spremljajo in spoštujejo. Pri nas tega ni, ne. spodbujam naše slovence, da se enostavno se premaknejo tja in ne malo raziščajo. Za naslednje leto morda... Um, Na igrejo pogled festivale, ogromno festivalov je na Polskem, začnejo se začetka, v začetku julija, takrat jih je res veliko od filmskega festivala do tih glasbenih, čezovskih festivalov. Uh, tale festival pa, je se, pa se ponavadi konec marca odvija sais parfois je parfois, de pourquoi je parfois, de mon de mon pourquoi je je sais de mon de mon pourquoi mon je de mon je sais de je je de je de mon pourquoi de de mon beau croire, Ba-a-a-a. a a a ba, -a. ba -a. Glasba, z katero se je zvezdana Novakovič predstavila na polskem, je del predstav prasonata in spiksodi vokalnega ansambla Kebataola, ki deluje pod umetniškim vodstvom Karmine Šilec. Projekt prasonata je nastal na zvočno poezijo Kurta Švicarsa, svojo premijero pa je predstava doživela januarja letos. Celotno predstavo prasonata bo moč ponovno slišati 31. maja 2010 v SNG Maribor in sicer na otvoritvi Mednarodnega glasbenogledališkega festivala Koreži, a.k.a. Koreži, ko bo v prasonati ob ansamblu Kebetaola nastopil tudi izjemen umetnik Jap Blonk. Il est absolument ta vie, trans à cet âge, comme à toi. Non. Il est absolument ta vie. Oh, trans à cet âge. Comme oh, à toi, toi. Non. Il est absolument ta vie. là -haut. oh, trans à cet âge. Elle se descend son lèvre. Elle a litresse. Elle se descend son lèvre de la li lali lali la li. Festival Koreži, a.k.a. Koreži, bo v Sloveniji in mednarodnem prostoru predstavil predstave, ki na sečišču glasbe in giba, zvoka in svetlobe, podobe in objekta, uspešno odkrivajo ter prepletajo nove načine zaznavanja. Koreži je gledališče, ki ga vodi glasba pier glasba, jezik, vokalizacija in gibanje so obstajajo, se dopolnjujejo ali si stojijo drug drugemu ob strani v določeni enakovrednosti. Koreži, novo glasbeno gledališče je kot post gledališče, odprto za širok spekter izraznih sredstev. Na festivalu bo ansambel Kebataula ponovno predstavil tudi projekt Spixdi Predstava Spiksedi prinaša zvočno poezijo in avantgardna glasbena dela. Raziskuje glasbo in zvočno poezijo 20. in 21. stoletja, nove zvoke, nove vokalne tehnike in nove oblike izražanja. Predstavlja dela skladateljev kot so John Cage, Ernst Jandl, Kurt Švicers, Žorž Apergi, Wilfried Hiller, Erik Satje, Cathy Berberian, Claude Lanners, Henry Nigel, Robert Wilson in Morton Feldman. Več o ensamblu in prihajajočem festivalu najdete na spletni strani www.trikradvojni.v.kebataola.si Dana Novakovič ima za seboj že bogat repertoar glasbenogledaliških predstav in gostovanj na mednarodnih odrih. Prav tako bogat pa je njen razpon zanimanja za različne zvočne forme, saj se ta razteza od brazilske bosanove do indijske tradicionalne glasbe. Na zadnje je nastopila v tekmovalnem programu boršnikovega srečanja v Noh igri Veter v Vejah Borov, režiserja Irneja Lorencija. S projektom Spiksodi je nastopala v tekmovalnem programu na Mednarodnem gledališkem festivalu. Mes v Sarajevu sodelovala je pri projektu Volkswagen skupino Laibah in s projektom Journey of Shanting sodelovala na turneji po Indiji, ki jo je zaključila snemanjem istoimenske zgoščenke, iz katere lahko odlomek poslušamo tudi v podlagi. je pa tale situacija, kaj se mi je zgodilo z Anapolskem, mi je se kakor motivirala, da bom tudi sama probala izpisati kak projekt in ga prijaviti in enostavno pač začeti delati, mislim, povabiti naše Slovence, jih motivirati, ne vem, žareti in Ustvarjati nekaj novega. Si že razmišljala kaj konkretno? Bi ja, polske, pod... sem razmišljala, ja. Rada bi, eh, ker pač moj je moje ime zvezdana in je ena zgodbica slovenska od, od Ježka, ne? <laughs> torej, zvedite, do spanka. Ampak, seveda, na drugačen način. Mislim, zdaj, ideja vesolje, zemlja, kaj se kaj se tam dogaja najprej, vesolju, potem za kaj mora iti na zemlju, to je en super kontrast, ki ga rada, pač ponazorila z, z besedo, za igro, ne vem z kakšnim, kakšno drugo dejavnostjo še morda ne vem, morda bom ustvarjala, mogoče bom šivala, ne vem, pač ogromno možnosti je. Maribora je kar razvita, sploh recimo ta plesna dejavnost, oziroma, se mi mogoče kaj je. Zlimi, ja, tako, tudi Uh, vse je tukaj, mislim, zelo, zelo veliko nadarenih umetnikov imamo in enostavno ne vem, zakaj se ne združimo, res to, to je, pri nas ta prvi korak je zelo, mislim, denar ni problem, res ni, ker, ker ni, tukaj ni vprašanje denar nikoli, vprašanje je samo motivacija neka, pa nek, neka ideja enostavno ta prvi motiv mora biti zelo močen. Za zaključek prispevka ji bomo prisluhnili še v dveh interpretacijah Bosa Nova skladb. You Hvala, Sobre gente rica, deputado, senador